Əziz müsəlman qardaşlarım, hamızı Allahın qəlamı ilə salamlayıb deyirəm. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bəraqətuhu. Və həmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqbalı olmağı nəsiyyət edirəm. Bugün istəyirəm sizə xeyir və şər barəsində danışam. Bunu da ucaq Allahın bu qəlamı ilə başlayacaqam. Allah subhanı tealə buyurur ki, Fəmən yəməl mitqalə zərrətin xayran yaraq, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ Kim zərrə qədər zərrə qədər xeyir iş görübsə onun əvəzini görəcək və kim zərrə qədər şər iş görübsə onun əvəzini görəcək Bunu Allah subhanətə alə vəd edir və siz bilirsiniz ki Allah subhanətə alə heç vaxt vədinə xilaf çıxmır Əgər vəd veribsə mütləq onu yerinə yetirəcək. Deməli, biz xeyr işlərə can atmalı, xeyr işlərə nail olmağı Allahdan istəməli və şər işlərdən çəkinməli, onlardan Allaha sığılmalıyıq. Doğrudur, insan elə yaranıb ki, insanın o təbiəti nankörlığa sövq edir onu. Nəfs daim onu tamahkarlığa, kəmhəsəlliyə, gireylənməyə, nankor olmağa sövq edir. Lakin biz müsəlmanıq, biz səbr edib nəfsimizi boğmalıq, ona qarşı mübarizə, cihad etməliyik. Nəfsimizə qarşı. Görün, uca Allah, Məni Suresinin 19-cu ayəsindən 35-ci ayəsindən qədər nə deyir? Deyir ki, innəl insəni xuliqa həluən Həqiqətən insan tamahkar, həris kəm hönsələ yaranıdır. İnsanın təbiyyətidir. Fikir bir. Ve əzə məssəhu Ona bir pislik baş verdikdə tə, gireyilənir. Fəryad qopar, özlüyü itirir. Niyə belə oldu? Niyə Allah mənə vermədi? Niyə, niyə, niyə? Nankörləq edir. Ve əzə məssəhu lxəyru mənuvan Ona nimət, xəyir gələndə, çoxluğu bardövlət gələndə xəsizliyə edir, mənindir. Hətta bəzlərdir, nə Allah? O, mənə dədə babamdan miras qalıb. O üç nəfərin başına gələni bilirsiniz. Keçə cüzan cüzəl xəstəliyinə tulumuş, kör, Ulan başına bu hadisə məşhur hadisədir. Allah onların ikisini necə rəzalandırır, də birini isə necə mükafatlandırır. Lakin fikir verir, istisna edir. Yalnız kimlərdən başqa, illəl musallinə ləzina hum alə salətin də Yalnız o namaz qılanlardan başqa ki, onlar daima, şəttir, daima ömrünün axırına qədər səbir edib namazlarını qılır, dönmür bu yoldan. Və 35-ci aya qədər bir çox sifətlər, müminin sifətlərini burada qeyd edir. Allahdan qorxmaq, sədəqə vermək, təmiz olmaq, pis yola düşməmək, əmanətə xəyanət etməmək, bunları da özünüz oxuyub görə bilərsiniz. Bu ayələrdə məslərdin budur ki, Marit surəsini 19-cu ayədən 35-cu ayəyə qədər oxuyasınız. Bu ayələrdə iblətlər var, möminlərin sifətləri göstərilir və bu sifətlərlə həmin o nankor bəndələrdən olmayasınız. Amma o ki, qaldı Allaha, Allah s.a. daima insan üçün xeyr istəyir. Heç vaxt ona deməz ki, get, şəhər işlər gör. Pislik et daimə ona qəyir işlər görməyə təvsiyədir. Və bu təvsiyələrindən en gəzəli daima khutbələrdə işittiyiniz təvsiyədir. Nəhli Suresi 90-ın Zahiyyədə Allah-u Teala buyurur İnnəlləhə yəmr bil-adli vəl-ihsəni və itəəzi l-kurba və anil fəhşəyə vəl-münkəri vəl-bəqiy yə əzəkunnə əlləkum Allah-u Teala bize nəyə əmr edirir? Adaletli olmağı, və qovmaqraba ilə əlaqəni məhkəmləndirməyi. Və nədən çəkindirir? Pozğunçuluq, zinakarlıqdan, pisliklərdən və bir də zülümlə. Bütün bunları bizə Allah xatırladır. Yayıdakum, ki, bəlkə biz xatırlayıb öyüd nəsiyyət alaq. Yaxşıb, baxaq görək, bu xeyrə can atan və şəhərdən çəkinən ən gözəl insan və ən gözəl insanlar kimlər olub? Sözsüz ki, Quranı tam şəkildə həyata keçirən Peyğəmbər s.a.v. diri Quran yer üzündə gəzir. Rəsullullah s.a.v. daima xeyr xərclər görürb, hətta uşağı belə vurmayıb. Bizim bəzilərimiz səbr etməyib. Belki də hamımız səbr etməyib vururuz, amma o, bir dəfə də olsun vurmayıb. Hənəsi bin Məlik r.a.v. Deyir ki, Rasulullah s.a.v. heç vaxt mənə deməzdir ki, niyə bunu etmədin və yaxud niyə belə etdin qəzəblə? Umzaq, güləriz, xoş, ispat göstərərdi. Və əgər bütün bunlar Quran-ı kərimlə bağlıdırsa, bu xeyrxalqları etmək, şər işlərdən təkinmək, onu da bilin ki, o Qurana öyrədən, e, öyrənən və öyrənən ən xeyirlinizdir. Deyir ki, Rasulullah s.a.v. deyir, Mən tə'əlləməl -Qur Qur'anı öyreden, və öyrənəm. Ən xeyirli nə isə Qur'anı öyrədən, öyrənən və öyrədəndir. Quran-ı Kərim ən gözəl kitab. O kitab ki, ondan daha gözəl bizi xeyirə sövq edən və şərdən çəkindirən bir şey ola Mümkün deyil. Ən gözəl kitabdır. Və o kitabı ən gözəl şəkildə dərk edib, o xeyirli işləri, xeyr-xaqşları görənlər, şəriklərdən çəkinlənənlər kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu və ona oxşarlar və oxşarlar. O oxşarlar nə vaxt yaşayıb? Nə də Rasulullah s.ə.v deyir? Xayrün nəs, qarni, fümmələzini yəlünəhum, fümmələzini yəlünəhum. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayan insanlardır, sahabələrim, tabinlər və tabi-tabinlər. Bu üç nəsil ən xeyirli insanlardır. O ən güclü kitablar, müsanifatlar, sünən, səhə, hansı onların və nəslin dövründə əmələ g o kitablar o nəsrin dövründə mələ gəlir? Ən güclü kitablar, ən güclü müəlliflər, tabinlər, sahabilər, ən xeyirli insanlar o vaxt olur. Görün, bu cür xeyirli olmağın nə ilə bağlılığı var? Sözsüz ki, əgər insanı düzgün tərbiyələndirməsən, əgər insanı uşaq vaxtından başqa cür müşrik, kafir və s. tərbiyələndirsən, sonra onun düzəlməyi çox çətin olur. Düzələ bilər. Çünki qayda var. İbrət Naqis başlarınızda deyil Kamil sonluqdadır Ələ ibrətü Bi kəməli nihəyələ Bu var Bu faktdır Elə sahabilər olub əvvəldə Müşrik kafir olub Sonradan düzəlib Lakin Hədisə fikir verir Əgər zahiliyə dövrə insan kişi olubsa Haqqı sevibsə Düzgünlüyü sevibsə İslamı gəldikdə ondan da çox şiddətlə O, haqdan yapışacaq. Görün, Rasulullah s.a.v. nə deyir? Deyir ki, insanlar mənbək kimidir. O, qızıl mənbəsi, gümüş mənbəsi, yerdən neft və s. Ne ki, çıxır, bu mənbək kimidir. Əvvəli nədə çıxdı, sonra da onun istehsalı çox yaxşı olacaq. Mədən, ona bənzədir insanları. Və deyir ki, cahiliyədə xeyrxalq olanlarınız İslamda da xeyrxalqdırlar. Cahiliyədə xeyrxalq olanlarınız İslamda da xeyrxalqdırlar. Və o xeyrxaklar, ən xeyrxaklar kimlərdir? O, kəslər ki, qorxurlar yenidən, həmən cahiliyyəyə qayıtsınlar, küfrə şirkə qayıtsınlar. Ondan qorxurlar, çəkinirlər. Lakin, ən şər kimlərdir? Şiraru nəs? Zul-Vac-heyn. İki üzdülər. Ona gəlib bir sifət göstərir, o birsinə gəlib başqa sifət göstərir. Ən şər, ən pis olanlar bunlardır. Yaxşı insanlara yaxşı kimi özünü göstərir işlərə də pis kimi ki mən sizinləyəm, həm də sizin deyəm, həm də sizinləyəm. Hamsını razı salmağa çalışırsan. Şeytanları razı salmağa çalışırsan. Əgər Allahı razı salsan, bu şeytanlar özləri səndən razı qalacaq. Allah məcbur edəcək, çünki onların qəzbləri onun barmaqları arasındadır. Yox əgər sən onları razı salmağa çalışsan, Allahı qəzəbləndirsən, Allah da səndən üz döndərəcək. Onlar da elə bir oyun gələcək ki, səndən üz döndərəcək. Necə ki Badr döyüşündə şeytan müşrikləri gətirir dövüşə, elə ki, görür ki, mələkilər gəlirdir, məl sizdən uzağım. Mənni deyil, qaçır. Fikir verin, şeytan. Bu bir misal idi Bədir dövüşündə. Allah subhanətə olumə məsəl çəkdi ki, hər an şeytan belədir. İnsanı təhlükəyə saldıqdan sonra özü çəkilir bir prağa. <coughs> Xeyr və barəsində bir su hədislər var və baxın, görün. Bu hədislərdən Ən gözəllərini seçib sizə danışıram. Buxari müslimdə hadis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər bir müsəlmanın sədaqə verməsi yaxşıdır. Allah yolunda. Sahabələrdən biri deyir ki, bəy, əgər sədaqə tapmasa, yəni sədaqəsi yoxsa, inəsən. Gərichləsin, qazansın, sədaqə versin. Deyir, əgər onu bacarmırsan, bir onda işləyənə kömək eləsən. Onu sədaqətdir. İşləyənə kömək eləsən, o da sədaqətdir. Əl susan kimsəyə kömək göstərsən, o da sədaqətdir. Deyir, əgər bunu bağarmırsan, onda nə edəsən? Bir onda xeyirxahlığa yönəltin. Mən dəllə ala xeyrin fələh misl əcr faeilihi. Xeyirxahlıqlar kiminsə yönəldirsən, onun etdiyi əməlin səbabından onu qədər səlavət sənə də yazılar. Əgər deyir, onu da bağarmırsan, eynəsən, bir onda şərh işlərdən çəkinsin. Şər işləri qadağandır əsən cəmaətə. Onun özü də sədəqədir. Xeyr-i haq iş görməyi, basarırsanısa xeyr-i iş gör. Basarmırsanısa, hiç olmazsa şər deyiləmə. Ondan özünü çəkin. Şər işlərdən çekin İndi fikir verin. Hüzeyfəd ibn-i Eləyəman radiyallahu anh gəlir Rasulullah s.a.v. yanına, dəşəyə Rasulullah, biz şər içində Ona təfsir verirlər. Yəni kübr şirkisində idik zülm edirdi, qadınların haqqını vermirdi və s. Allah bizə xeyir göndərdi. Yəni, buna da təfsir edir İslam dinini, Peygamber s.ə.v, Quran-ı kərimi xeyir göndərdi. Bu xeyirdən sonra şər olacaqmı? Rasulullah s.ə.v deyir ki, bəli, olacaq. Bir təfsirdə, yəni bu qəst olunur Osman ibnə, Əffan r.ə.nin dövründə baş vermiş kitinə olunur. Da bu da Bu şərdən sonra xeyir olacaqmı? Fikir verin. Mərhələ mərhələni təqilir. Bir, bəli olacaq, lakin o xeyirdə ləkə olacaq. Ləkə. Nədir bu ləkə? Firkələr meydana çıxacaq. Narazı olanlar olacaq. Xavariclər və s. kimi. Bir, bəs bu xeyirdən sonra şər olacaq. Aa, i̇ndi şərə baxın. Dəhkətli şərlər olacaq. Cəhənnəmin qapısında ora dəvət edənlər dayanacaq. Cəhənnəmə dəvət edəcəklər. Yollar. Hamısı cəhənnəmə gedir. Nedir Peyğəmbər s.ə.v. xəttər çəkdi? Dedi, bunlar yollardır. Şeytanın yolları. Bu isə mənim yolundur. Sələt al Allah-ıqla da deyilib, fələ tətdəb-i subul O yollara düşmüyün. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. o düz yolu ilə gedin. Və Hüzeyfət ibn- Radiyallahu anh, görün nələr soruşur, hansı incəlikləri soruşur, hələ bu şeylər baş verməyib. Ancaq soruşur ki, baş vermək ehtimalı var, baş versə, ne edək? Dedi ki, onları bizə vəhs et. Kimlərdir onlar? İndi sən Peyğəmbər sələm vəhsinə bax, iki kəlbə ilə başa salır. Bizdəndir, yəni bizim cildimizdən, müsəlmandırlar və bizim danışdığımız kimi danışırlar. Müsəlman və bizim danışdığımız kimi, xalvəcdər. Müslüman idilər. Onlar kimi danışırdı. Onlardan da yaxşı Quran-ı bilirdilər. İbadət edirdilər. Nə olsun? Ancaq nəyə dəvət edirdilər? Səsadə. Və deyir ki, ya Resulullah, əgər biz həmən gözmü görsək, onların vaxtına sağ qalsaq, nə idək? İki dənə şey, bax, nəsət edir. Cəmaatla ol və onların imamına tabi ol. İki şey. Cəmaatla ol və onların imamına tabi ol cemaatdan ayrılmaq olmaz. Hətta o cemaatda onların imamı bidət edirsə. Məsələn Mervan ibn el-Hakam səfil Əmrəmse. Bayram namazını xutbəsini namazdan əvvələ keçirir ki, cemaat qulaq asın. Bizdə də müşahidə olunur e, bayram namazından. Namazı qılan kim onu dağlıb gedir. Xutbəyə sor adam qalmır O da ictihad edir ki, bayram namazına xutbətnə əvvələ keçirəm ki, qulaq asın. Sonra bayram namazını. Bu da sünü nedir? Bir də Lakin onun arxasında sahabələrdən durub namaz qılanlar olur ki, onunla qərabər qılır, sonra gedir təzdən zöhr namazını təkrar edir. E, zöhr namazını dirəm, bayram namazını, bəli, təkrar edir. Ona görə ki, o hesab edir ki, bu sünnəyə zibdir. Və bu da onu göstərir ki, xilax olmaq cəmata şərdir. Hətta o cəmata bidət varsa da belə, onu yola vermək lazım başa salmaq lazımdır. Və Uziyyət Fətifin Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Ya Resulullah, bəs ne edin? Əgər zaman olmasa, müsəlmanlar olmasa, əmər olmasa, onda ne edin? Bir sən tək, səkili, fərinəsə bir ağacın dibində otursan da belə, sünnədən yapışsan, sən elə özün zaman hesab olunursan. Allah Ələ sənə kömək olacaq. O cür halda qal ta ki, Allah ilə qarşılaşana, yəni hətta ölənə qədər, o halda qal. Sünnə üzərində. Başqa bir hədistə də, Peyğambar s.ə.v deyir ki, sahabələrə, ey müminlər, bir-birinizə həsət etməyin, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin və biri digərinin malına, e, malını qabaqlayıb öz malını satmasın, yəni o malı pisliyib öz malını işə verməsin qardaşının malını satıb, öz malını verir. Bilirsiniz o hadisəni, əndəl üstə baş verən hadisəni. Kafirlər necə qalib gəlir müsəlmanlara. Başlayırlar bir-birinin malını pisləməyə, bir-birinin etdiyə məlləri alçaltmağa gəlir. Yox, mən ondan yaxşıyam. Alma, adicə alma. Deyir, yox, məndəki almalar yaxşıdır. Və Allahın cəzası gəlir onlara. Və deyir ki, ey Allahın qulları qardaş olun. Müsəlman, müsəlman qardaşına zülm etməsin onu alçatmasın, onu təhkir etməsin. Təqvalı olun, təqva da bax, buradadır, qəlbə. Təqva zahirdə deyil. Zahirdən da bilərsən zaman arasında. Şahatlarla namaz da qıla bilərsən. Ancaq Allah səhələ sənin qəlbinə baxar ki, qəlbində nə var? Və hər hansı bir müsəlman bütün şər işlərdən çəkinməli qardaşına da ancaq xeyir arzuma, arzulamalıdır. Ona şər arzulamamalıdır. Yenə də xeyir və şər barəsində bir gözəl adisəni danışmaq istəyirəm. Bu da Abuzer R. İslamı qəbul eləməsidir diqqətlə qulaq sizə çox təsir edəcək və sanki o dövr yadınıza düşəcək sizə Abuzer radiyallahu anhın o halı İslamı necə qəbul etməsi sizin yadınıza düşəcək inşallah Abuzer rahimahullah deyir ki İbn Abbas radiyallahu anhıma bizə Abuzer radiyallahu anhın necə İslamı qəbul etməsini xəbər verib dedi, Abuzer Xifar qəbuləsindən olan bir nəfər idi bir şəxs idi Deyir ki, Abu Zerr rəziyallahu anhu mənə xəbər çatdı ki, Məkkədə bir nəfər peyda olub. Və iddia edir ki, peyğəmbərdir. Qardaşımı göndərdim Məkkəyə ki, get xəbər ver. Öyrən gəl mənə xəbər ver görüm kimdir o. Və qardaşım getdi. Getdi, qaytdi, gəldi, dedi ki, kəlbə, O xeyirxah işlərə əmr edir və şəhərdən cemaati çəkindirir. İki şey əsas misiyası deyə Peyğəmbərlərin xeyrxalqlığı camata əmr etmək və pis şeylər şəhərdən onları çəkindirmək. Və bu Zər radiyallahu anh deyir xeyr, sən mənə bu xəbərlə heç bir fayda vermədin. Yəni, sən mənə subut edə bilmədin ki, sən mənə subut edə bilmədin ki, o Peyğəmbərdir. Fikir verirsiniz, inanmır qardaşına. Və deyir, özüm gedib yoxlayacaqam bu xəbərin, doğru olub-olmaqını. Gedir, gəlir M Kəbənin qıraqına Oturur, gözləyir Zəmzəm suyundan içir, gözləyir Və bu vaxt Əli radiyallahan Gəlir, deyir, abuzəri görür, deyir ki Sən deyirsən qərib adamı oxşuyursan Uzaqdan gəlmirsən Buralı deyirsən Abuzər heç nə demir Əli radiyallahan da Deyir, dur gedək Apar evinə, heç nə soruş vurur Niyə üçün gəlmirsən? nə məhsədlə Sətirir, yemək, içmək, yatır Səhər də yola salır. Heç nə demir, əxlaqa baxırsan, subhanallah, radiyallahu anh o, əbuzər də, gəlir, oturur məsibdə, heç nə da qorxur, birdən deyər, bəlkə bu müşriklərdən deyə, öldürüb döyər və s. Heç nə demir, ikinci gün gəlir, əlif radiyallahu anh da təcrübəlidir, gəlir deyir, yox, sən burada qalmağında neysə var, neysə görə gəlmirsən, gəlsən mənə düzü deyir, Vədir, və gər mən sənə düzü ne Söz verirsən ki, kişi kimi, heç kəsə deməyəcəsən bu xəbəri, Əli radiyallahu anhə deyir, bəli. Söz verirəm ki, heç kəsə deməyəcəm. Handıçmürə söz verirəm, kişi kimi. Söz verir, sözünü yerinə yetirir. Dirir ki, mən eşitmişəm, belə bir Peyğəmbər feydə olub, on axtar. Radiyallahu anhə gülür, hədə ağımcə. Aparır Peyğəmbər s.ə.m. yanına. Rasulullah s.ə.m. yanına gətirir, Və yolda deyir ki, əgər müşriklərdən kimsə görsə şüfələnsə, dayanacağam. Göyə ayaqqamın bağını düzəldirəm. Sən də gözləyirsən. O kəsib getəndən sonra davam edərik. Yolumuza davam edirik. Bu vallə gətirir, onu çıxarıb Peyğəmbər sallalləmin yanına. Və Rasullullah sallalləmin ona İslamı arz etdikdə qəbul edir İslamı. İslamı qəbul edir. Rasullullah sallalləmin deyir ki, heç kəsə demə. Gedə otur Mədinədə Xəfar qəbiləsində gözlə biz artıq soxalacaq üzə çıxacaq hələ ki, sirr gedir, dəvət gedir. Hələ ki, üzə çıxacaq onda sən də orada İslamı bəyan edərsən. Həbu Zərqədəyələndir, yox, ya Resulullah, mənim ürəyim dözməz buna. Mən bunu bu dəqiqə çıxıb bəyan edəcəyim. <gülüyor> Gəlir Kəbənin yanına və başlayır kışkırmağa. Ey Məkkəli! hamısı belə baxır, nə deyəcək? Əşşəb Ənlə iləhə illəllah, Əşşəb Ənlə Muhamməd-i Rasulullah yığışıb, onu döyürlər Bax, Abbas gəlir, radiyallahu anam Demə yenirsiniz, bizim bütün ticarət kərvanları, ticarət əlaqələri hamısı qifar qəbiləsi ilə İstəyirsiniz ki, bunu körlüyaksız Bıraxırlar bunu Qayıdır Peyğambar s.ə.v. yanına Yox, e, mən dözə bilmərəm, bir də qayıdır kəbək yanına Bir də elan edir ki Əl xətan başqa Allah yox, ibahə yoxdur və Məhəmməd sallallahu əleyhi və Yenə deyirlər. bir dəfə piltəhərən oradan çıxarır, göndərir. Və bu cür də Abu Zər radiyallahu anh, İslamı qəbul edir. Və həmçinin bir hədisi də qeyd etmək istəyirəm. Bu da bu barədə, yəni şər barəsindədir. Rasulullah sallallahu deyir ki: "Səmənən Ə... Şərrul kəsəbi mehrul bəqi Şərrul kəsəbi Səmənul kelbi Və ucratil haccam Üç təşək edirir Ən şər, ən pis qazans Zinacarlıqdan olan qazansdır it Adı olan qazansdır Və bir də qan almaqdan olan qazansdır Başqa etəsədə gəyir ki Səmənul kelbi xabisun Ve mehrul bəqi xabisun وَكَسَبُ الْحَدِّكَمِ حَبِثًا Qazanc bu üç təni şey üçün də bir-bir qeyd edir, مُردار qazancılardır. Sonra həmçinin ən pis yemək, yəni ən pis, ən şər məzlis, o məclisdir ki, ora varlılar dəbət olunur ancaq və kasıblar oradan rədd edilir. Ən şər məclisdir. Bəli, elə məclis qurmaq olar ki, ancaq varlılar olsun. O da məqsəd yönlü olmalı və əgər məqsəd varsa, məsləhət varsa, lazımdırsa belə bir şey, hər hansı bir məsələnin problemi həll edirlərsə, problem yoxdur. Ancaq o məqsədlə ki, varlılarla dost olun, kasıbları isə rədd dedim o məqsədlə çalışmayın, məclis qurasınız. Çünki Rasulullah s.ə.v-i iki dəfə beydə olanda Abu Süfyan r.a. her haqq suallar verir, o suallardan biri də bu olur. Onun ardında gedənlər kasıblardır, yoxsa varlılar rabıstandır kəsiblər. Və kəsib dedikdə burda təkcə tək kəsiblər qəsd olunmur. Çünki orada Abdəkir var idi, Osman var idi, Abdurrahman ibn Afar var idi, varlılar var idi. Orada həm də qəsd olunur təvəzzökarlar. Və varlılar dedikdə təkcə tək tək var dövlətlər qəsd olunmur. Həm də təkəbbürlər. Çünki elə kəsib müşriklər var idi ki, onlar da orada axir idi. Yəni təkəbbürlü olanlar, inadkarlar, Allahın dinini qəbul etməyənlər. Və sonuncu bu barədə ədis Ənəsi ibn-i Məlik radiyallahu anh, yanına bir dəstə gəlir Qulları üçəsində Adi də olur Adi rahimə Allah O dəstə ilə bircə Həccəz barəsində Ənəsə şahit edirlər Ki Həccəz belə edir, belə edir, zülm edir bizə, əzəb verir Haqqımızı taftalıyır və s. Döşüyürlər Ənəsi ibn-i Məlik nə deyir? Deyir ki, gedin Həccəzə qarşı sıxın, yıxın, devləti çevirin və s. Belə şey deyir Bu s Bu sələfin yoluna müxalif olan şeylərdir. Əksinə, onun nəsiyyətdən baxın, nə nəsiyyət verir? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə eşitdim. O, bu birinci fayda. Bənim fikrim belədir. Belə eləsəz məsləhətdir. Belə şey yoxdur. Allah dedi və Peyğəmbər s.ə.v. Vərsəlam. Peyğəmbər s.ə.v.lə eşitdim. Belə dedi. Səbr edin. Ərəbd oxuyuram ki, ərəbd başa düşənlərə bu nədət elə فَإِنَّهُ لَا يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ Subhanallah, sizin olduğunuz zamandan sonra gələn zaman, ondan da şər, ondan da pistir, pis olacaq. حَتَّى يَلْقَوْ رَبَّكُمْ Rabbiniz ilə qarşılaşana qədər. Deməli, bu ona göstərir ki, qiyamətə qədər, dünən əgər yaxşıydısa vəziyyət, sabahsı gün ondan daha pis olacaq. Daha pis, daha, pis, daha pis, Və sonra ən pislərin üzərində qiyamət günü qopacaq. Və söhbətin sonunda <coughs> mən sizə dualar öyrətmək istəyirəm ki, o duaları edin ki, Allah subhanətə aləsə sizi xeyrə yönətsin və şərdən uzaqlaşdırsın. Birincisi, Peyğəmbər s.ə.v daima dua edərdi. Allahümə, İnnə nəuzubikə min şərri Allahım, sənə sığınırıq, sənə sığınırıq o şərrdən, o pislikdən ki, biz onu bilirik və o şər və pislikdən ki, bilmirik. Bizim bildiyimiz şər, pisliklər də var, bilmədiyimiz də. Hər ikisindən Allah səhnə. Arxayın olmayın ki, hər bir şəri pisliyi bilirik. Heç vaxt o şərə pisliyə düşən deyilik. Ona arxayın olmayın. Şeytan hərliyi fırlayıb, gətirib ona çıxaracaq. Əmin ola bilərsiniz. Ölənə qədər şeytan bizdən əl çəkməyəcək. İkincisi, hər səhər olan dua Əuzu bi kəliməti, ləhi, təmməti, minşəri, məxaləm. Bütün məxluqatın şərindən, yəni istəlinən şərdən Allahın kamil, tam kəlimələrinə sığınıram. Budur. Allaha sığınsan, Allah s.ə. səni o günün şərindən qutaracaq. O günün ha, fikir verir o günün o deməkdir ki, sən arxainlaşmıyasən ha, bu duanı edin və s.ə.m. getdim ömrünün axırına qədər Allah mənə şərdən qoruyacaq. Xeyr, o gün gündəlik sən Allahı yad etməyəsən gündəlik fikirləşməyəsən ki gündəlik şeytan səni yoldan çıxarmağa azdırmağa çalışır və sən azmıyasən <coughs> sonra başqa bir dua الشيخ <سؤال> أنبار صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بإبادك فدنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم بس أننا خير قخش لارك يورميه بذي سوقت ميه بذي تهريجت ميستيريج فبشيس لاردان ساكميه هنا səndən diləyirik, kömək ol bizə, bu psikilərdən çəkinək və miskinliləri fikir verir, varlıları yox, miskinliləri, kəsibları sevməyi, çünki nəfs çox vaxt onları sevmir, çox vaxt da onları dəvət edəndə, ə, hə, kim deyir, mən onun dəvətini qəbul edim, gedim, onun çağırdığı yerə gedim, çox vaxt belə olur, miskinliləri sevməyi və bizim günahlarımızı bağışlamağı, bizə rəhmətməyi səndən diləyirik, bizə bizim tövbələrimizi qəbul etməyi səndən istəyirik və əgər sən qulların üçün hər hansı bir imtihan, fitnə istəsən, yəni onların başına bir bəla gətirmək istəsən bizi o fitnəyə düçər olmadan öldür yəni canımızı o fitnəyə düçər olmadan al subhanallah, duaya bax bu cür dualar var bu cür duaları etəcək Allah subhanətə alə bizə hər cür işdə kömək olacaq Başqa duada Peygamber s.a.v. deyir ki, Allahümme aslihlənə dininə, ismətə, əmrinə bu dua, məşhur duadır. Yəni, o dinimiz ki, bizi hər cür tərəfdən təmizliyə çıxarır, onu islah et, yaşadığımız dünyanı qayıtacağımız ahirəti islah et və bir də əgər yaşamağımız xeyrdirsə, o, həyatımızı xeyir üçün artır, ölüm ölməyimiz xeyirdirsə, yəni yaxşıdırsə, hər bir şərdən şer, qorunmaq üçün biz özümüz o şərli ofisliləri görməyək. Və bir de sonuncu nəhayət, axırıncı dua deyirsən ki, Allahumme inna nes'aluka min al-khayri Hər bir xeyri səndən istəyirik. Acilihi və azilihi. Tez və gec hansı olursa olsun, hamsə də səndən istəyirik. Həminsinin də əksinə. Nauzu bika Bütün şərlərdən indi ya sonra أولادك شهر الأردن سنة سغنر وهم سنيندى نسألك ما سألك من الخير ما سألك عبدك